23. Aznap este a többi fogója együtt egy birkaolban üldögéltünk Gyeszk mellett. Oda benn a levegő nyírkos gyapjú és trágyaszagát árasztotta. A németektől kaptunk pár gajat tűzifának, és a legtöbben a gyenge kis köré telepettek az akul közepén. Ezen az estén már ahhoz is fáradtak voltak, hogy a szökésről beszélgessenek.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 – Beszél valamelyiktek németül? – Igen, felelte olja. Hol tanultad? – A nagyanyám Bécsi volt. Hogy igazat mond-e vagy sem, fogalmam sem volt, de olyan határozottal jelentette ki, hogy Abendrot szemlátomást elhitte. – Varenzi son ein vin? Nein. – Kár, szép város. Eddig még nem bombázták, de ami késik, nem múlik. Gondolom az angolok még az év vége előtt neki látnak. Hallottad valakitől, hogy szeretek sakkozni? Az egyik kollégájától az iskolánál, egy óbersturm fűretől, azt hiszem, majdnem olyan jó beszél oroszul, mint maga? Uefer, akinek olyan kis bajsza van? Ő az nagyon. Kólja elhallgatott, mint aki nem tudja, hogyan folytassa anélkül, hogy valakit megbántana. Barátságos volt.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 Ne fáradj! Átmentetek QFR vizsgáján, rendben, le a Igazi túlélők vagytok, de én sem vagyok tökkel ütött. Egyiktek zsidó, aki gólynak tetteti magát, másiktok lány, aki fiúnak tetteti magát, és gondolom mindhárman írás tudók vagytok, de analfabétának tettetitek magatokat. Éber hegyi vadászaink és a nagyra becsült QFR Obersturmführer minden szemfülessége acára,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 Mindhárman notórius hazudozók vagytok. Előálltok egy mesével, hogy magánkihallgatáson a katonáira pillantott és vállat vont: Na jó, félig meddig magánkihallgatáson fogadjon benneteket a gyűlölt Einstedt-gruppe egyik parancsnoka. Ebből számomra nyilvánvaló, hogy valami értesülést akartok eladni. Perszni csönd után Kólya így szólt: Nem értem. Szerintem pedig érted.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 – Ülj le. Ha tényleg olyan jó vagy, ahogy a barátod állítja, lehet, hogy megtartalak, hadd versenyezzek néha. – Egy pillanat! – mondta Kólya. – Ha győz, maga elengedi a lányt, mi pedig megkapjuk a tojásokat. drott kezdte unni az alkudozást. Táguló előre előrehajolt, de a hangját nem emelte meg. – Elég nagy lelki ajánlatot tettem. Meddig akarod még folytatni ezt az ostobaságot? –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 és éreztem, hogy a halott pilóta kise a bokám felé csúszik. Milyen gyorsan tudnám kirántani a pengét? Lehetetlennek látszott, hogy előkapjam a kést, és elmetszem abendrott torkát, mielőtt a katonái lelőnének. Abendrod még a katonái nélkül is erősebbnek ígérkezett, semhogy megölhetném. Gyermekkoromban láttam egyszer egy erőművészt a cirkuszban, annak volt olyan keze, mint a stormban fűrernek.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 Abendrot a csarokba próbálta cigálni a pisztolyt az ujjaim közül. Éppen olyan értelmetlen volt szembeszállni vele, mint egy medvével, de én minden maradék erőmmel kapaszkodtam a pisztolycsővébe. A következő másodpercek alárma és erőszak jegyében teltek: német ordítozás, fegyvercsövek villogása, bakancsarkak dobogása a padlón. Abendrot feldühödve, amiért olyan makacsul szorongattam a pisztolyát,